Hey Välkomna till familjen! Välkomna. Yeah. Igen, här är vi, vi är tillbaka. Ja. Hur känns det? Känns det bra? Ja, det känns bra. Vi kliar lite utbildning. Ja, vi har lite, det, det blir ett sjukdoms- och allergi-infekterat podcast -avsnitt. Det blir ett ja. sjukt bra avsnitt. Eller bara ja. sjukt. Ja. Det, vi får det, se vart det här landar ja. men... Eh, jag vet inte riktigt vart vi ska börja eller vilken enda vi ska börja Jo, jag vet faktiskt vilken enda vi ska börja i. Uh -huh. Är ni med på det? Uh -huh. Uh -huh. Ja. Absolut. Då kör vi. Uh -huh. Nej, ni inte alls med. Nej. Han är med, men du är, är med. Ja, nu är jag, nu är jag, med. Med. Nu är jag med. Du får börja. Är det jag? Hon lever. Ja. <laughs> ja, det var det. Då då kör vi det. Ja, jag må leva, jag må leva, leva. jag ja, må, må, ja, må, må leva ut i hundrade år. Jag vill ska leva, jag vill ska leva, jag vill ska leva ut i hundrade år. Ett fiffö lever leve för Kajsa. Hon har nu blivit 25. Hon har anslutit sig ja, till, till vuxenklubben. Leve. Hurra, hurra, hurra, hurra. Tack så jättemycket. Du har väl ingen sån här fin applåd Nej, applåd. men vi kan också applådera. Men vi har mer. ju faktiskt fixat en liten present till dig. Ja. ja. Det har vi faktiskt. <laughs> Nej, men vad sötna ni är Ja, oh, jag älskar ändå hur Mikkelina överraskningselementet <laughs> <ut>. är. <laughs> Ja, ja. Som kan överraska som Myckelina. Som nej, men okej. Här nu får du ett paket här. Mm. Ska jag öppna det nu? Ja, öppna ja. det nu direkt. Okej, det är lite det bra. Sen har jag det... kaffe om du vill ha. Jättegärna. Och är, har du bara en mugg till mig också? Nej, men jag, jag kör i locket. Aha, okej. Ja, okej. Jag och Mattias, vi, vi dricker ju inte kaffe. Nej, nej, nej. nej. nej så jag, så dricker så jag, bara, jag dricker bara när vi är vårt men det nu man inte jobba på skolan. <laughs> Vad fint du har inne. Ja. Jag Oj. tog hela, hela tio minuter att göra i morse. Ja, det är tar... väldigt mycket tejp på här, ska ja. jag säga. Men vet ja. du vad vi gör? Vi tar en liten, en liten låt ja. här ja, gör det. För nu såg jag också att det var någon som ville komma in här i Men stadion. Det, ja. Så att, eh, vi kör direkt med en låt. Ja. Vi kör eh, direkt live mitt i låten, här eller mitt i Outerot av låten. Ja. Jag måste bara säga vad jag fick av mina fina ja. vänner här. Jag fick en stock generals nu. <laughs> Ja, fruktansvärt bra. Det är fin snus för mig. Jag känner alltid billig kaliber. Ja, men så det, det var en väldigt bra fastighet. Tack så jättemycket. Det var så Ni så är så fina. Det är klart du ska ha, ha riktigt Finsnus. snus. Ja. Ja. Då, får du, då får du liksom så spara. Köra, hålla i det länge. Men jag, jag gjorde ju alltid så. Förut att jag köpte en, kali, en stock kaliber och en general. Ja. Så körde jag varannan. Oh. <laughs> Smart. Ja, nu snart. Men jag sitter här nu och bör, håller på att ta ner en app här. Som heter, oj, nu ser är det var ljuset som var kom hit där men vi det är, är läckskram <laughs> <laughs> uh, där. Jag sitter här att ta ner en app här som heter Hater och det är en ny dating app. Den, okay. ska ta, den ska liksom bli större än Tinder. Hur vad går den ut på? Den går ut på att man uh, ska swipa på saker som man hatar. Jag tror de har cirka tju, uh, 2000 uh, saker. Jag, jag håller precis på att ta ner den här men jag kan tänka mig att det kommer upp till exempel så här Trump eller. Nu är det ju ah. ganska... Det är ju... Alla hatar ju honom mm. i princip. Men säg, nice. ja, men säg kaffe då ungefär. Då ah. kanske det kommer upp så här, kaffe här: en bild på kaffe. Och då drar jag så här. Ja, ah, jag hatar det. Och då kan jag matcha med andra som också hatar kaffe. Okej. Okay. Mm. Ah. Det kan inte Va vara många. Alltså de... de, nej, de slilla. Slilla. Vill jag bara slänga in där? Nej, nej, inte den. Men nu ska vi se här. Tänk, okay, det nej, är men det kan vara det är liksom man, man har... Man, man har ämnen man swipar. Precis, Aha. jag tror det. Och nu har jag uppe appen här. Och då är det alltså olika emojis här. Eh, socializing with coworkers står det. Och då kan jag välja att jag eh, 11%, procent, 17%, procent, 14% procent, eller 57%. Procent. Aa, Men nu ser okay. det ut att du ja, ungefär hur mycket jag hatar det. Aa, precis. Mm. Jag, det ja, precis. Och väljer jag då 11%, Nej, Och det här är ju säkert hur... Nej, förlåt. Gud, det här är jättedålig radio. Upp med ja, det är, det är, vi har det är ingen sky... bild på det här. Nej, vi har ingen bild på det. Men i princip så är det att du ska matcha med folk som hatar samma saker som dig. Va, jag tror det är du, ett nej? vinnande koncept. Jag tror faktiskt också det. Får jag bara en instickare? Ja. Vi lyssnade alltså på ja, just det. <laughs> Pina <laughs> Coladasång med Rupert Holmes innan. Ja. Så, förlåt. Jag ville bara. Jag har två saker gällande appen. Ja. För det första. Tänk sen när man ska vänta om sina barn om man skulle träffa någon. så träffade ni? Ja, på en app som heter Haters. Vi båda hatade godis. Tänk, tänk om historierna ja. i framtiden egentligen. Ja, men alltså grejen är... för Jag menar, även när, man, när jag träffar nya människor då är det ju lättare att banda med dem och prata om saker som man inte tycker om. Det är sant. Eller? Jo, det är sant. Ja, det håller jag verkligen med om. Ja. Alltså, att hitta samtalsämnen om sånt man ogillar mm. är ju mycket lättare än tvärtom liksom. ja, men man blir ju mer exalterad också. Ja, då. exakt för att oh, man blir ju mycket mer. Speciellt om det är någonting som inte man kanske har så många gemensamma alltså så många vänner som också ogillar. Ja men då säger det kanske den är lite liksom specifika en... saker på den här nu var det i och för sig att socialisera sig med coworker alltså arbetskamrater. Jag tycker ju att det är lite så där och jag tror att det är ganska många som tycker att det kan vara lite jobbigt. Ja. Så det är en ganska vanlig grej som folk är såhär, nej, det tycker jag inte om så mycket. Men till exempel, om ja, som Mattias mm. sa, vad fan, godis. Ja, men precis. Det är inte så kontroversiellt men, då, men, Nej, men då. det är ju, eller typ såhär, jag hatar den här typen av filmer. Ja, eller precis. typ den här skådespelaren av sjö. Alltså det, ja. en, det enda som kan vara svårt, typ säga godis, det finns ju förklarat se stegar alltså det finns ju så här, sån sån det förbarn. finns många olika såna om ja. det är helt sant som vad det är så att säga jag hatar godis för oftast så gillar du ju ingenting fast det kan ju fortfarande vara det här söta men och gillar det söta ja. och det är ju alldeles like söta fings <laughs> ja, Åh. Kommer inte. Mattias skrev ja. inte det. Kommer ni ta nej, ner nej. den här då? Rickard har ju flickvän så du kanske inte tar ner. Den. Man jo, kan nej. nog skaffa vänner där också. Det kanske man kan. Hitta eller? haters. Nej. Jag, jag, jag, ska, jag måste testa det. Jag ska testa det. <laughs> ja, jag ska, ja. Jag ska ta med den också. Då. Jag är ju spänd på att höra hur, den, hur ni upplever ja. den. då kan vi ha det till nästa mm -hmm. avsnitt ibland cliffhanger på detta. Ja. Perfekt. man ju försöka ha någon haft Ja, då måste man också ha en konversation. Man får inte göra som på Tinder att man bara hitter i och jag antar det. Ja. Att det finns frågan chat, är ju hur upplägget det är, ja, precis, hur upplägget är. Det, är. Ja. det måste ju vara en chatt jag, vet inte men om man då undrar, jag undrar ju då om man typ så här, för du sa att var, hur många var eller många frågor fanns det sa du? Äh, än så länge så finns det 2000 ja. alltså, det här har jag hört från Alex och Sigges podcast ah, okay. så det är ingen superkälla men den lanserades i fredags tror jag så det kom, alltså den det kommer det ju ut hur ja, ja. många som har den jag vet det var 5500 nedladdningar i Sverige då I på, Sverige. från Google Play Store. Ja. Det, jag tror inte det var den appen, för det var bara 5 000. Och jag, jag... Det kanske är så att den bara finns till iPhone. Jag tror också för det. iPhone, ah. och har Android så det kan vara ah. att han inte kan fundera den där. Ja, det kan Men, ju inte vara så. Ja. Det, det, jag funderar ju på, det, det känns ju samtidigt som att för att man kan ju fortfarande gilla saker antar jag på det där eller hur såg det ut kunde man liksom markera att man tyckte om någonting Ja också? det fanns ja, precis mm. för, alltså, det kommer ju inte, jag menar det kan ju komma upp till exempel saker som du tycker om då tror jag att du kan klicka på en glad gubbe. Mm. Eh, för det kom upp fyra emojis och då fanns det hjärta arg mm. gubbe glad gubbe mm. medelglad gubbe men då är ju så. frågan, vad är, egentligen, vad är egentligen skillnaden från det här från en vanlig dating-site där du fyller i ett formulär med saker du tycker om och beskriver dig själv? För det här blir ju i slutändan som en algoritm för dig. Mm. Så att du ogillar det här, det här, det här och så gillar du det här och det här. Ja. Det är, väl, är det då att de bara matchar hatgrejerna mot varandra? Jag eller? tror det är så. Att det de ta, så ja, det så? måste ju bli så ja. att uh, de tar... ja. Mik Mat Mikaelinas blick är det Jag är inte med här nu. Det kliar lite. Det kliar det ja. Men äh, vi, vi gör så Vänta, att vi, gör vi kör faktiskt. Ja. Just nu finns appen bara till iOS, Men Spring 2017 alltså våren 2017 släppte den även till Android. Man kan <skratt> även maila dem att du ska kunna få. Vi hörde The Vaccines med Wrecking Bar. Inom parentes ra, ra, ra. ra, ra, ra. <laughs> Väldigt kortlåt men väldigt ja. bra. Och så spelade jag fel jingle i slutet. Det var inte meningen. Oh. Det är lite tekniskt kan man säga. Ja. Så det är inte helt lätt. Vi säger, vi sa ju det, det kommer kanske bli lite luddigt det här. Ja, men det, men det får bli så. Ja. Det är tisdag, det är okej. Okay. Eller hur? Ja. Det är tisdag. Det, ja, det var måndag då. Nej, nej. Det är ju nej, faktiskt så att det var, är, det var måndag när vi började programmet och sen resten av programmet är tisdag. Ah, så, aha, det är så. Eller så kan vi säga att det, det är ju Alla Jättans dag snart. Eller har varit. Hur mm. firar man Alla Jättans dag? Uh, vi firar inte det överhuvudtaget. Nej. Gör vi inte. Jag gör. Eller jag gör inte det. Gör du det, Mattias? Ja. Uh -huh. Hur gör du det? En, alltså, nej. Alltså, är så här. Nej. Men när jag var när jag, när, jag var hemmas, när, jag var hemmas, när jag var hemma så gjorde vi det med familjen. Jaha. Vi köpte vi på center till varandra typ och så Vi gjorde middag och sådär. Alltså vi gjorde inte varsin middag, vi gjorde middag tillsammans. Ja. Och här i Jönköping så eh, blev det inte lika mycket för det är liksom lite svårare att få med familjen i Göteborg. Ja. Så jag, jag har inte firat det jättemycket. Det är mer man skriver till varandra typ så här, glada rätterstå. Oh, men gul. annars så hemma ja. är det så att man brukar få ett plock eller sådär lite små grejer vad? Men ja, det är ju mm. faktiskt jättefin mm. grej. för jag, alltså, Man tänker ju alltid att man bara ska fira med någon significant other mm. eller någon date eller någonting. Men det är ju fint att det faktiskt så en tröck. smart människor på judel mm. idag som skrev, man glömmer bort att det liksom kan vara med kompis också. Typ, och man kan gå och äta middag med kompisar. Så alltså det behöver inte vara liksom The nearest Dearest. Nej, vi var men det har ju, ju något. Nej, men vi var ute om det var kan, kanske två år sedan, eller tre eller någonting. Eh, så var alla en fredag eller lördag. Eh, och då var vi ute och åt med tjejkompisarna. Och sen gick vi ut och festa. Och ja, då vet. fick de faktiskt eh, presenter av mig. Och då hade jag gjort en liten påse. Med, så jag som som hjärtan, och så hade köpt kondomer som ser som hjärtan. Förlåt, fick de hur två... går det till? Ja, hur ser de alltså, ut? Alltså, förpackningen. Jaha. Ja. Hur, bra. <laughs> hur bra är de? Hur är de, liksom? Ja. så var de röda. Då. Ah, okay. ja. Och sen så var det lite klubbor och lite sådana där saker. Mm. Mm. Mm. Mm. Men jag märkte... Eller, Men Ah, fan, jag ah, jo, förlåt, förlåt, Rickard, Rickard du får ta din nu för mig Nej, men eh, det jag tänkte på det, det, i en tv-serie som heter Parks and Recreation. Jag skickade en gift till er igår kväll. Jag tror Kajsa kanske missade den för det känns som att hon var väldigt inaktiv igår. skit Skitsamma! Ja. Eh, <laughs> men det var den när hon pratade om Galentine's Day. Ah, ja. Jo men jag såg ja. den nu i morse. Det är ju från en tv-serie och då är de ju bara sina tjejkompisar som firar tillsammans. Det låter ju som det. Ja. det gjorde. Men då firar man... Det har ju ett lite sorgligt underton ja. också att de firar för att de inte har några... Men nu fastar det gal... Man är tjej, för jag fattade verkligen när man jag är såg det här. Nej. Ja, nej jag pratat också med min kompis om det här. Och hon har ju det här Joddel. Jag har inte det Men då har de sett att det är väldigt många som alltså, får, alltså, har panik nu. Så över att de inte tydligt. har någon. Ja, men jag känner inte att det har varit så i Sverige innan. Nej. nej. det är För i USA är det ju verkligen så när man kollar på serier och sånt. Så är det ju bara, åh uh, oh, nej jag måste ha en dejt till Valentine's Day. Men jag har inte ja. känt att det har varit en pressen här i Sverige. Ja riktigt. men där, där, i typ USA då är det ju här Be My Valentine. Som ja, att man så här, frågar ut någon ja, specifikt det. för uh -huh. Valentine's Day. Uh -huh. men, Ja, jag har aldrig förstått grejen med Inte det. Jag och sen så tänker jag också då att för hon hade sett då att det var liksom äh, killar och tjejer som bara åh gud nu har jag hittat en dejt till Valentines mm. eller till Allertans dag liksom. Och då känner jag så här vad skickar du ut för signaler att ja. gå på dejt med första dejten Nej. på Precis. på Allertans dag? Oh, fan, så jävla pressas. hemskt. Usch. Och då är det känns som att man har så skyhöga förväntningar dessutom. Ja. För att det är så här en sån stor dag. Men jag, jag, jag kan också störa mig lite på det här. Folk som då på alla annat dag går ut och i sociala medier och bara jag är så ensam, jag, hittar all... alltså, jag blir så ja. trött på folk. Men det, det, det de är, är ju, ju ensam, ensam alltid. alla andra dagar. Ja. Också. Ja, ja, men det är så, jag, jag hatar ju det oavsett dag. Folk ja. som hela tiden ska så här det är så synd om mig, gillar mig och så här och idag händer, alltså folk som skriver om vad, vad de gör. Mm. Det är väl kanske där har vi ju <laughs> Om man ska se liksom, <laughs> resultatet av vad jag ni sa, så är det ju ja. folk som skriver vad de gör på sociala medier. Hatar jag. Ja, men, ja. Alltså, men sen så tycker jag också så här. Alltså, sådana som. Uh, Också så här, lägger ut bilder och sådär. Ja, typ, nu säljer de alertens dag daggodis i butiker. Så bara, fy fan vad äckligt. Det ja, men folk som typ bara... provocerade också. Ja, jag, av... jag förstår inte hur man kan bli så provocerad av en dag. Alltså, ja. vad fan har du ingen att fira den här Nej. skit i men det? Eller gör som verkligen. Mattias och Fyremassan. Ja. ja, det var faktiskt var var ja, jättemycket. Ja, men det brukade vi göra när jag bodde hemma också. Jaha. Ja, men typ så jag att man köpte så här, små grejer. Grejer. alltså så typ godis. Det är jättefint. Det var jättelite grejer. Jag har aldrig hört några som har gjort det innan. Nej. Ja, men, då tycker jag att man ska göra det ja. i alla fall. Mm. Okej, du kan få fira. Dikar du får fyra Allertens med din flickvän. Men vi firar men, inte den. Nej vi, gör inte det. nej, vi fattar inte riktigt grejen. Vi skiter i den. Vi ska Aa. i och för sig köpa mat. Men det har ju också med att göra att jag jobbar till sent kväll. Så då orkade vi mm. inte laga nej. mat. att det är vi att köpa mat. Där har vi en ursäkt. Nu kan vi säga att vi har firat Allertens dag. Vi köper mat. Det var fyrning. Ja, precis. Ja. Men äh, jag, jag, jag, som sagt, jag fyller ju ordan innan Allertens Så jag tror jag kanske också att... Äh, det blir lite här man tänker inte på det kanske Nej, och sen så, alltså jag har ju inte direkt haft någon av fyra Lärtans damer heller så <laughs> Självinsikt Ja Nej, man det är på det här där. skrattet som går över till gråt Ja det, det här. är Och ja, Lina kommer sitta där <laughs> Nej, Michael, så skrattar ni gott åt Att ni, nej jag behöver ingen och Så går det över långsamt så här till gråt Ja så när här. vi kommer hem ikväll och jävlar mm. Då blir så det, det chokladpizza När ni sitter i ensamhet Har ja. du chokladpizza? Choklad och pizza Det finns, har jag för mig ja, Det, det finns låter ju inte, fälla inte fälla som pizza. en höjdare Det är lätt att det går till mig Vi kan prata mer om chokladpizza snart Ja Hallå? Familjen! Här är vi. Det är vi som är familjen. Och vi oh. hörde hej med Pixies. Vad lycklig det ser ut när vi ja, fick höra Ruedal. Jag, jag älskar den här gingen. Och just för att ni bra. blir glada av den också så ja. blir jag glad. Det är så här går båda vägarna. Jag väntar en hel uh. vecka på den. Ja, jag förstår ja. det. <laughs> <laughs> ja. Det är det bästa. Ja. Men, fick in den i alla fall, det var skönt. Mm. Ja. Nej, jag, jag har ett litet announcement, eller inte alls. Ska vi vilja ha trumvirvel eller så? Ja. <tryck> nu har jag någonting. Jag fick en däppig låt, det passar faktiskt in lite. Vill du ha den i bakgrunden då? Ja, det är så här va. Att jag ska ha en vit vånad nu. Reactions? Oj, varför då? Händer det ingenting? <tryck> Nej, <skratt> <tryck> <tryck> varför det? Nej, men vi har bara tänkt att det kan vara bra. Det har varit lite mycket nu senaste. Jag har varit ute mycket och sådär. Och så har det varit väldigt mycket minnesluckor. Så tänkte jag att nu, nu får det bli en vit månad här. Och jag behöver tips- Åh hjälp på hur, hur man går. Jag har aldrig jag haft det. Jag har ett tips faktiskt. Och det är att du kan vara urinverksinns för då ska du inte dricka alkohol eller så. <skratt> <skratt> <skratt> jag brukar ute och sitta mig på kanalen och roligt. sätter i sätter Jag har liksom, urinvägsinfektion. Rumpanbar. Det var det är jättetråkigt. Ja, jag vi förstår ja, men... men det är just det. <skratt> du får vara inte dricka urinverksinns <skratt> <skratt> <skratt> Ja. Ja ja, okej. Okay. Ett tips, tack. Det är ett tips. Men hur länge hur länge har man urinvägsinfektion? Eh... Det är ju lite typ 2 veckor. Eller? Ja, jag har haft det i två veckor tills jag gick till doktorn igår kväll. Okay. Han, blir, okay, han blir lite det irriterad alltså, på mig. Det här, men det är ju sånt man kan få, man kan bli steril av om man inte går direkt ja. Ja, okay. Men Mikkelina, hon vill inte av Nej, det är så här att jag blir lite irriterad på vårdcentralerna för de tror mig aldrig Jaha. när jag ringer. Ja, det förstår jag. Och då blir jag så här, då väntar jag heller. Ja. Men så gick det inte över. Nej, <laughs> så då ringde jag jourcentralen ja. en golvklätt. Fick tid men jättesnabbt. Det är ju typ det man ska göra egentligen. Man ska ringa, vad är det, 1177? Nej, de tror ju inte mig heller. Nej, men, men de, ju... de kan också boka in akut tider. Om du ringer vårdcentralen, ja. då är det så här, okej okay, du får komma in imorgon, imorgon. eller övermorgon. Ja. Men får man akut tid för urinvägsinfektion? Ja, men om du säger att, ja men nu har jag haft så här i två veckor, och jag tror att det kan vara jag har läst på på en hemsida ja. och det låter som det är urinvägsinfektion och jag skulle gärna ha en tid liksom nu mm, då mm. kan de fixa det. Ja. Det, var, det roliga var också, jag frågade, de frågar, har du haft feber? nej, det hör jag väl inte. Och så tog de feber på mig. Då hade jag ju feber på mig. Den här, ah, här ignoransen. Ah, <laughs> förnekelse. Kul nej. Oh, ja, men oh, det är ett tips okay, då. Okej, okay, mm. så om jag får urinväg. Då måste jag få den snart. Ah. För den, bör den börjar igår, min vita månad. Ah, okay. ah. Mm. Så då ska jag... Ett annat tips är att det du... Därför... För vi försökte ju ah. pusha dig och dricka öl igår. <laughs> ja, jag vet. Jag vet. <laughs> Vad skevt det blir nu så här i efterhand. När ah. ah. man mm. ja, pressar. Jag jag pressar inte så mycket. Nej, men vadå, det är så här, alltså Jag tror sån, alltså press så är inte så svår. Nej. Utan det här, det här, när man ska bara ha det här sociala. Fan, Mattias vi går till jubel imorgon. Då mm. är det så här, ja, ah, nej. Nej, jag, jag, jag, jag ska inte det. För jag, kan, mm. jag, jag kommer inte kunna vistas i lokaler där det finns alkohol dröjande. Jag tror det kommer bli jättejobbigt. Ja. Um. Ja, alltså, jag, jag hade det nu var det här typ två år sedan, under sommaren. Mm. Det jag gjorde när jag gick ut, alltså det var ju bara att köpa alkoholfri öl Nu tror jag inte de har det på Jubel. Och tyvärr ofta så är det ju typ så här alkoholfri Carlsberg som smakar, det är skitriss liksom. Mm. Ja, för jag pratar med min kompis och jag bara, men ja. då det är det väl bara att ta något alldeles, typ om man går ut och äter ska den vara gott med mm. klassvin. Så ja. jag bara, men då vill jag bara ta alkoholfritt. Mm. Jag har aldrig det... lyckert alkoholfritt alkoholfritt vin... Det vet så jag inte ärligt talat. Det är lite som matlagning. Det smakar jag... inte jättegott. Okay. Eh, alkoholfri öl tenderar att vara väldigt söt. Mm. tyvärr. Men jag tycker ändå eh. de är helt okej. Ja, det finns det. väldigt mycket god alkoholfri öl. Alltså mm. gå till systemet och kolla lite vad som finns. Mm. Mm. Eh, Micke eller dansbryggeri har jättemycket bra alkoholfri öl. Mm. Mm. Det är väl dyr, men, alltså, eller typ så här: 16 kronor flaskan. Ja, men varför Men Det fan? är ju typ som att köpa en billigare fin öl. Ja. Ja men jag får väl prova Det ska mm. bli spännande att se hur men det går Men typ också att du kan ju skita i att röra dig Ute ja. <går> i sociala samtal. Ja jag vill, men det <går> in dig det med är en väl, serie där Ja det för det första typ gå inte till akademin Nej, nej. Men det gå på förfesterna Då kan man göra men då, ja. så, För då tar du ju bara med Då dricker du i princip bara det du tar med dig mm. ja. Och ja. ta med dig då alkoholfri öl Eller vin Eller vad fan du nu vill dricka Eller läsk Nu ja. ja. står jag räcker upp handen Ni ja, ser det här på radio Men det är jättebra ställe I så fall gå på om man vill ha en vit månad Det är gratis läsk och det, man dricker inte lika mycket. För det med. är väldigt billigt. Jo, men jag ja. Och alla är fulla. Jo, det är en säga. jättedålig miljö att gå på. Jo, jag vet. Men, ja, men jag tänker på att det är får gratis. Jag, får jag då bara säga en mm. sak? Med tanke på hur ni som har varit fadrar beskriver hur det var att vara mm. nykter så, så tror jag det är en sämsta miljön att, att vara det där i. Är, då valde man inte det själv. Nu du, väljer ja, mig ju själv det. det är, samtidigt det, det, när du väljer det själv, då finns det ännu större risk att du tar den. Ja, precis. Att man för då är det så här, okej, okay, ja, jag börjar om imorgon. Men grejen är också att det är så här, dels det är säger nu, att Ah, okay, det har bara gått en vecka, då är det ju bättre då att vänta, alltså, hålla ut två veckor mm. inte röra sig i sådana sammanhang och sen när hälften av tiden har gått då kommer jag ju vara så här: nej nu har jag fan kört halva tiden, mm. då kanske jag inte vill liksom slopa det och ta en öl, mm. då kanske man vill köra liksom sista jag, ut så Jag, tror det, jag, jag kan erkänna, jag skulle jag haft en vit månad jag tror bara jag är klart en liten stund för att jag tror inte jag tror det är svårt att bara sluta tvärt det låter som man är en Men jag tror att om man är i situationsstecken van och liksom fästa som student. Så ja. tror jag tror att man måste trappa ner lite liksom, med bra. Så. Nej, men nej, men jag, nej, jag menar, det, det är, är ju. Jag tror att man verkligen ska sluta helt. Det är ju faktiskt jord. Det blir klart att man kommer få sakta. Men sen så var man, alltså, man, mm. man ju i Vietnam också där bara en månad. Jo, jo, jo, men jag menar, men jag, kommer jag tror... du tillbaka ännu starkare. Sen? <laughs> Men det det, det låter ju lite Första så. kvällen ute det är det total blackout. <går> ja men det kommer ju bli så antagligen. Ja. Men ja ah, vi får väl se hur det är. Mm. Vi hejer på dig ja, det så det, det är så verkligen. mycket. Jag kommer bara behöva stöd. vad mm. så ni vet. <gård> vi, vi hejer på dig Kaxa. Vi tror på dig. Ja tack. <gård> <gård> <gård> <gård> vi hörde Hacksa med Toothless och Marika Marika Hackman. Nej den hette faktiskt Poems Backside. Jag blandade ihop Hemnes namn med en uh -huh. Backside med Toothless och Marika Hackman. Okay, det är lite teknikstrul här, Det är va? som sagt lite uh. teknikstrul. Uh. Jag tycker vi ursäktar det mm. men jag, jag bara att det är ursäktade. En glädjande nyhet är att jag har slutat klia ut min mun. Ah, men. Nice. Det är ju Så det gick att äta en kiwi idag? Mm. Ska du ta en imorgon också? Ja, ah, jag har två kvar. Här <laughs> det var tre för tjugo. <laughs> alltså. Jag älskar den att du oh. köper kiwi. Jag köpte frukt för hundra spänn igår. Åh, oh, jäklar. Jag tänkte att jag, ja, jag, jag skulle försöka äta det istället för godis. Ja, mm. det är fan bra. Ja, Kanske det. något du ska testa då med din vita område här. Testa att äta mycket ja, frukt. Ja, du kan göra massor massa juice ja. och smoothies. Ja. Ja, man ja. måste köpa en mixer. Ja, Nej, men, men det har ni väl billigt på ditt jobb. Så man kan vara ja. smoothies själv. Smutis. Vad så gör den här rörelsen? <laughs> jag vet inte att det här krossar. Men, mixar, mixar, <laughs> ja, mixar vi. Det kan du själv göra. Han gör en liten rörelse här. skulle du stå hacka? Ja, Jag tror, det går ju typ på mosa en med, med ja. ja. Vi får se om det blir några sluris. Det är då Det är tips i alla fall. Ja. Ja. Ja. Jag tänkte om vi skulle prata om något som vi faktiskt pratade om i förra avsnittet också. Mm. Och det är ju nämligen ett väldigt högaktuellt ämne just Välja, nu, är festivalen. Mattias. Jag skulle bara skämta med dig. Och så det allvarlig. Jag har som vanligt inte tittat. Jag har ingen koll på vilka artister som är med. Jag har men jag vi också. har ju två ständiga... Vi har så här två pros. Och det finns ju pros jag kan säga ju på. Nej men förut tyckte jag det var lite tydligt att kolla på Melodifestivalen. Men jag tycker men... det är väldigt roligt ja. faktiskt. Nu när det har Även upp i om det är åren. dåliga låtar så är det ju trevligt. Ja. Ja. Det är mysigt där. Det kanske där jag ska göra på lördag kvällen då. Ja. Ja, det är istället för att gå ut. Kolla mm. Melodifestivalen. Jag måste väl säga det är läget ja. att det någonsin är. Eh, ni vet ju att de blir anmälda i sitt för att hon sa fucking. Mm. Ja. Kommer du ihåg vad de sa för gången? Det är dags för Melodi. Nej nej nej. Sju... eller 7000 Melodifestival. Så de det Nej. Jo, jag bara sa Aj, för oh, oh, Sen bilsam. kom ju Lisa Ajax låt mm. och uh, fuck. sa fatt det... ungefär hela tiden. Det, jag hörde det dock, ofta, men Jag, rätt ofta. Förlåt, jag mm. lyssnade på P3. Äh, Morgonpassade P3 mm -hmm. igår söndag. Mm eller för när den blir. Eh, då pratade de hade de ju någon, eh, någon sån här bloggare som bloggade om eller Rifuts där då. Eh, och då berättade de att hon hade ju liksom pratade om, ah, jag tillägnar den här låten till min farfar och jag älskade honom så mycket och så sjunger hon fuck. <laughs> <laughs> Okej. Okay? Ja. Jag älskar min farfar så mycket. Fuck. Men vad var I don't I give a fuck. Vad var de sjöng? Jag vet inte hur låten gick. Lisa Ajax. Ja. I don't give a I Men det var för, för att hon saknade sinas. Jag men grejen är det om, så, Ni vet när, när det här mellanrummet med David Lindgren var. Ja, han, det var ju bra. Jag tyckte, det jag ni får med förklara! På, det här. Han, han, nej. Han, skulle, han skulle göra typ så här, vad var det? 40, nej, inte 40, med 25 slagolåtar. Ah, typ, som har varit med. Minuter. Mm. Mm. Och sen typ en texter från varje. Jag stod mig mest på att klaffarna, de hängde inte ihop. Det, det, musik gick, alltså, Han sjöng samtidigt nästa musik och så vidare. Det stämde inte. Stod, det tänkte inte jag på. Jag, jag tyckte det var på. härligt. Alltså, jag, jo, det var bra som jag stod med på den <laughs> liksom liksom här det bästa var nåna hassval han mån den här Hasse, här som nåmåns som moln och konkuros ni vet men nu men vad då är hassen med i varenda programledare? ja jag trodde han var va? Nej. Det här är förvirrande han är det Kan inte dubbelgash. Han satt och fika hela programmet i i ah, det är det. Han Han att drömmar och sådär. Uh. Han älskar drömmar han. han inte har sen, han har med i känner på barnkanalen och det såg ju jag. Han, <laughs> han, <laughs> det här är ett program som jag inte ens visste alltså, fan. han, han, han typ han bara sa ja tänk för har blivit bättre om bara har Putin hade fått lite fika typ. Alltså han tror att fika är så här jätte han okay. är posterboy för fika oh, i Sverige. Yeah. Eller? Minst sagt. Jag tänker på fika, tänker jag tänker på hasse. Okay. Mm. Och då blir du varm i hjärtat. Ja, du. Det Okej, var det någon bra låt med? Eller? så alltså, låter han inte så bra. Ja, alltså Ponta Ponta, Roger Ponta är ju tyckte jag också Va? var härligt. Ja. Han, jag, han, är han lite hade ju jävla vilket skägg. Ja. Alltså låter var inte jättebra men det är ju Roger Ponta vi snackar av liksom. Ja. Ja. Ja, det var ju ändå lite maffigt. Men jag hörde att han hade sollösa på sig ja. för att han hade en ögoninfektion också. Ja, så han såg det? ju riktigt badass ut. Jag har sett en bild med han har verkligen skaffat skägg. Sen hade han en söt liten virkad mössa. Men det är ju lite hans stil. Men gick han vidare då? Nej, jag inte. Black. Men då, hade han inte indiankläder på sig som man brukar. Jo, jo sam same det same, inte riktigt nah, indialar. Men det är ju det. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Okay. Mm. Han är Han de sa med, ja. Jag gillade Men där så jag också. Jag, min enda referens som sagt, det är morgon det här ju Sandas när de pratar om det här. Och ja. de, de tyckte att han inte he didn't go full same. Han borde gått all the way ah. som Jon Henrik fjär, fjär, ah, som right. Joikade. Liksom. Uh. Han gick ju full same. Mm. Det var ju det som var problemet. Så Roger då, Ponta Roger är ju Ponta. lite mer utspejsad. Ja, han är ju li ja. han, John Henrik eller vad fan, J.H. kallar man honom nu. Då. Nej, ja. Han körde ju verkligen så här populär musik uh. med jojk. Typ. Mm. Men grejen är att alltså, Roger Ponta han lever på sitt namn. Han, är så, han, han har ju varit med så länge J.H. som vi kallar han Han var ju så pass ny <laughs> i någon situationsträckan Så att det inga, han fick ju göra till typ, att få hävda sig Roger Ponta, ja. vet ju alla vem han redan är ja. liksom. Han J.H. Liksom är den andra samen ja. John Henrik ja, ja, han. han var ju med i talang också ja. Ja. Det kändes det som att han behövde jobb... Arbeta in sitt varumärke mm. lite Just han som gjorde den här filen till sin kompis Eller vad det var ja, va? något något Han änglade någon till honom det Ja, precis, om jag har sett det här, så här gråt gråtvideo mm. Folk ska gråta till den nu blir det lite Håkan. Ja. Familjen. Det är vi som är familjen och här är vi. Ni behöver inte leta längre. Family. Det var Håkan Hellström yeah. med Atom Atombomb. Atombomb. Mm. Oh. Och det blev lite tvärt avslut där. Hade jag inte behövt säga Nej, Nej. <laughs> äh, det är hur som det. helst. Vi går vidare. Ja. Vi tänkte att vi ska avsluta lite. Var, ja. Vad vill vi ha i sista pratan? Jag kan berätta en rolig sak. Jag fick en snap i morse från en kompis som heter Victoria. Mm. Och då var det på nyhetsmorgon den här soldoktorn, vet. Ja, ah, han som är så brun. Ja. Nu var han brun igen. <laughs> <laughs> är han Sveriges största soldyrkare eller inte? Antagligen. Jag tror Ja. Men vad, då, men, vad, men vad då åker han utomlands? Eller har man fått någon förklaring till varför han är så brun? Nej, det är han solar eller var brun. Ja, men alltså jag <laughs> tänker så här: spenderar han lite tid i Thailand? Jag eller tänker det är vinter så det är inte konstigt om han har varit i Thailand nu. Nej. Men då undrar jag, kan man lita på en, en läkare eller en doktor som är så solbränd? Jag känner ju att L läkare brukar ju generellt säga att man inte får vara för mycket i solen för det finns alltid risk för hudcancer bla bla bla. det känns ju då om han är brun som en bajskorv, kan man ja. lita på att han är verkligen, är en tillförlitlig då? Ja, så det tycker jag. Ja, det det känns det tycker ju, för jag, jag tycker det känns som att han bryter en av läkarnas budord. Nej, att för... man inte får sola för mycket. Men då han kanske har mm. smörjt in sig? Alltså man blir ja, brun sant, även om man smörjer sig. Och, Hank och förstår ja, du faktiskt, inte hur många det läkare finns som röker? Mm. Ja, asså. Alltså... Ja, jo det är sant. Ja. Det är ju... ja, ja, och det gick att sprita oss. Och det gick Sluta bara då. De gör allt. De är, ju, <laughs> de är ju vanliga <laughs> människor. <laughs> ja, jag menar jag det. Shit. Sen är ju de duktiga på det de kan. Så vi klart ja. att du kan lita på honom. No. Men jag vet inte. Alltså. Sen är ju fett... Hur det där? Det är ju en annan femma. Ja, det är sant. Nu ja, nummer ska jag säga public service. Nu är inte de här kan få svara sig. Så men vi hör vad du säger, men nu kan inte de vara och få svara ja, Han får ju jätte gärna ringa. Ja, han får jättegärna ringa. Kan alltså, vi ha en diskussion om och, det här? Ja. Oj, nu har vi en. <laughs> eh, ja, det var mer roligt. Jag, jag tycker att det är snart dags att äta lite lunch. Så jag tycker att vi borde... både. Säga hej och hej. Okej, Mattias är hungrig, vi ska gå äta lunch. Vi tackar så mycket för oss och för den här gången. Tack och hej. Tack så mycket. Vi ses nästa vecka. Hej då. Hej då.